aki okay, Epézusi levélhez lapozva, nem a 6. fejezethez, és a tizedik verstől fogjuk megnézni. Az Epézusi levélben a negyedik fejezet több Pál ilyen praktikus az életünk különböző területén alkalmazható tanításokat írt le. Beszéltünk az egységről, aztán beszéltünk arról is, hogy ne lopjunk hogy legyen tiszta az életünk mindenféle ilyen szexuális bűnöktől. Figyeljünk oda a beszédünkre, ne részegedjünk le, ezek csak egy-egy témák, aztán Pál ír a kapcsolatokról, a családról, a férj, feleség szerepéről, beszéltünk egy szülő-gyerek viszonyáról, hogyan hogyan viselkedjünk a feletteseinkkel, a tanárainkkal, a főnökeinkkel, vagy ha éppen mi vagyunk főnökök, akkor, akik majd lesznek itt nem sokára néhányan, mi hogyan beszéljünk, vagy ti hogyan beszéltek majd a, a, az alkalmazottakkal. És Pál itt a levél végére, Egy olyan képpel fejezi be ezt a levelet, ami, ami segítség, vagy egy bátorítás lehet a hívőknek, hogy, hogy megálljanak ebben a, ebben a küzdelemben, vagy ebben a harcban. Egy katonát ír le majd itt nekünk, egy katonához hasonlítja az életünket, hogy úgy kellene gondolkoznunk magunkról, hogy egy hogy csatába vagyunk. Hogy, hogy egy katona, aki készül a csatára, ő felveszi a, a fegyverzetét, felveszi azt az öltözetét, ami, ami megvédi őt, ami segít őt a csatában, ami, ami segít neki, hogy, hogy túlélje. És csak eszembe jutott, egy kicsit elgondolkoztam, hogy én is voltam katona, de Hát nem nem nagyon voltak ilyen cuccaink. Úgy <gül> próbál is lett volna ilyen hitpajzsa, meg nem tudom, ilyen pajzsos... Az, de... De azért nekünk is volt felszerelésünk. Volt ilyen gázálarcunk, meg... ilyen vegyvédelmi köpbenyünk, ami sátor is volt. Meg volt, még mi volt. Volt fegyverünk is, képzeljétek el. Kilencet lőttem egész egy év alatt. Kilenc. És abból... abból... Hat volt éles őszer, három baktöltény volt, ez volt az én katonaságom. De nagyon biztonságos volt akkor Magyarország, amikor mi voltunk katonák, tehát még az amerikai is herttektek tőlünk. Igen. Szóval, tehát egy katona az felkészül, egy igazi katona felkészül. És ha látsz ilyen igazi katonás filmeket, akkor ott azért ez látható. Mert hogyha nem készül fel, hogyha nem veszi fel ezeket a, ezeket a ruhákat, vagy ezeket a fegyverzeteket, akkor a veresége az 100%-os. Az biztos, hogy ha felkészületlen, akkor, akkor vereséget fog ö, szenvedni a csatában. És ugyanígy ez nagyon igaz ránk is a mi csatáinkra, hogy ha nem készülünk fel, ha nem vagy felkészült, akkor, akkor biztos, hogy vereséget fogunk szenvedni. Most nézzük meg, most nézzük meg versről versre, a tizedik verset fogom most először olvasni. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. A, a végül az nem azt jelenti, hogy nem fontos, hanem pál, itt egy hangsúly tesz erre, erre, erre a mondatra és erre a, a, a befejezésre. Végül pedig, ugye, Erősödjetek meg az Úrban. Az erőnk az Úrtól kellene, hogy származzon. Az Úrban kellene megerősödnünk. A gyengeségeink, vagy a kudarcaink legfőképpen abból fakadnak, hogy, hogy a saját erőnkből, vagy a saját képességeinkből akarunk élni, vagy abban bízunk, abban reménykedünk, attól várjuk a megoldásokat szükségben vagyunk, jön egy nehézség az életünkben, na, majd én helyrehozom, na, majd én megoldom. De Istennek az a terve, hogy mint, mint az ő gyermekei, mi függjünk tőle. Mint szülőnek, nekem én nagyon szeretném, hogy a gyerekeim sok helyig ugye függjenek, hogy hát, ha lehet, nem, persze nem felnőtt koráig, de, de vagy felnőtt kora után, de, de szeretném, hogy, hogy ott legyenek közel hozzánk, és hogy velünk beszéljék meg a nehézségeiket, hozzánk jöjjenek, amikor valami probléma van, és ne ők oldják meg. Mert amikor ők oldják meg, az, az, olyan, az, az olyan, hogy ö, csak azt halljuk, hogy. Áááááááá, a, a panna ezt csinálta, és akkor jönnek ki, és hát akinek van testője, és itt mindenkinek van, ja, az ja. <sítható> Igen, van ismerem. Kaptam egy párat a tofitó, mi? A tofit ismertek, tudjátok? Az a... Na, szegény misa. De, de nekünk nem szabadna, hogy mi magunk oldjuk meg a nehézségeinket, hanem az a terve, hogy tőle függjünk, hogy ő általa, vagy az ő erejével, az ő szíve szerint oldjuk meg a, a problémáinkat, vagy a nehézségeinket. Hogy amikor jönnek a csaták, amikor ott vagyunk egy harc előtt, akkor azt mondjuk, hogy Uram, gyere, és, és segíts ebben a harcban. Majd minden meg fogunk nézni egy nagyon jó ószövetségi példát erre. De először is, miért még belemennénk, lehet, hogy ott van a kérdés, hogy de hát azért én is meg tudom oldani. Meg, mert hát vannak jó ötleteim, jó terveim. Hogy miért is mi, miért nem mi oldjuk meg. Sokszor a mi megoldásunk, azok ilyen kompromisszums megoldásuk. Hát egy pici kis hazugság, egy kicsi kis csalás. És sokszor beengedjük a bűnt azért, hogy megoldódjanak a helyzeteink. Jó, ott a rendőr. Hú, jó lenne valakit felhívni, nem? Hogy elintézz Vagy nem usuljogjál, miért ilyen volt, igen? Még nem. Még nem. De vagy, hogy nem készültem a, a dolgozatra, akkor egy kicsit puskázom. Vagy, majd én megoldom ezeket a dolgokat. Majd én, majd én segítek egy picit istennek. És, és mi nagyon sokszor uh, így próbáljuk megoldani ezeket a helyzeteket. Aztán másodszorra pedig, mi nem látunk előre. Én annyira szeretem, hogyha ha visszanézünk Isten tervére, vagy munkálkodásra az életünkben, akkor olyan sokszor fogjuk azt látni, hogy milyen jó, hogy Isten így, így, így rendelte, így oldotta meg, mert ez egy hosszú távú megoldás. Mi azt gondoltuk, hogy hú, Isten, milyen jó lenne, ha ezt megtennéd. És, és aztán nem történik. Mert ha az történt, azt történt volna, az csak egy időre oldotta volna meg azt a nehézséget. Isten mit tesz? Ő megoldja akár hosszú távra, vagy örökké azt a problémát. És, és ő képes véglegessé tenni azt a nehézséget. Tehát egy, egy maradandó, egy valóságos, egy jó megoldást hoz az életünkre. És azért sem, hogy azért, azért is engedjük őt, hogy ő oldja meg, mert mindezen keresztül formálni szeretne minket. Hiszen, hogy amikor engedjük, hogy Uram, legyen te ebben ott, vezesse teminket, te minket, legyen ebben a te erőd, akkor akkor meglátjuk, hogy megtanít az alázatra, a megbocsátásra, az együttérzésre, vagy éppen kinek, kinek, mire, az életébe, hagyj, majd fölterítjük, hagyjuk, hogy is le fog esni. E, és én hiszem, hogy nem szabadna mindezt kihagynunk az életünkbe. Mi szeretnénk, hogy mondtam is, e, most nem tudom melyik levélben, vagy az Efésiusiban, nem, a Filippiben mondtam, igen, most már hogy szeretnénk gyorsan megoldani a problémáinkat, a nehézségeket, hogy Uram, holnap kész legyen, vége, megold meg. De Isten munkálkodni akar bennünk. És nem szabadnak kihagyni ezeket. Mert ezen keresztül fogjuk meglátni, hogy, hogy Isten milyen hatalmas, hogy Isten milyen erős, hogy mire képes. Hogy képes szíveket megváltoztatni, képes kirendelni dolgokat, képes megváltoztatni embereket, képes a semmiből valamit tenni. Most nem, nem voltunk talán bajtani, és többeknek elmeséltem, hogy hogyan jöttünk Győrbe, és hogy Isten miket tett. És emlékszem, hogy azt mondta az igazgató az iskolában, ahol a lányok járnak most suliba, hogy, hát nem fog minket felvenni csak akkor, hogyha a lányok abba a körzetben laknak. Tehát, hogyha oda vannak bejelentve. Tehát, hogyha szerzünk egy bejelentett lakcímet az iskola körzetébe. Tehát ugye, most mondta, hogy sajnos nagy a túljelentkezés, nem, tud, nem tudja felvenni a lányokat. Hú, nagyon tetszett a suli nekünk, minden szempontból jó lett volna, kész oké, okay, hát akkor keresünk oda lakást, persze nem találtunk oda lakást abban a körzetben, mert így volt megadva, hogy nem tudom, az Rényi utca egyik oldala még a körzet, a másik oldala már nem a körzet, tehát most találjuk oda házat, igaz, hogy egy alapületet, hogy, hogy ezt pont oda megfeleljen. És ez volt márciusban, mi történik, olyan április végén, május elején, hívnak az iskolából, hívják Krisztit, hogy a lányukat felvették az iskolába akkor mondjuk hát nem vagyunk nincs és Györi lakcímünk, még Györi lakcímünk, most ez egy dorogi lakcímünk van, hát azzal hát hogy dorog, Zsigmondi lakótelep, hát... Mi? Nem baj, az igazgató úgy döntött, hogy felvette a, a lányokat. És mindegyiküket őket felvették, Isten megoldotta. Isten képes, nem kellett, nem tudom, csúszópénzt adnunk, vagy nem kellett valami ismerőst szereznünk, hogy esetleg szóljon az érdekünkbe. Van egy apukánk, aki szólt az érdekünkben. És mennyire bátorító ezt, amikor látjuk Isten munkáját. És, és be kell látnunk, hogy ő sokkal jobban meg tudja oldani a mi életünket, a mi problémáinkat. Ő jobban bármilyen embernél, mert ő hatalmasabb és erősebb. És Pálasz mondja itt a levél végén, figyeljetek, az Úrban legyetek erősek. Álljatok meg ő benne. Az erőtők tőle származzon. Ne abból, hogy kit ismertek ne abból, hogy te mire vagy képes, ne abból, hogy, hogy mennyi pénzed van, ne abból, hogy mennyire vagy sikeres, hanem az Úrban. És erősödjetek meg ebben. Tőle akaritok függeni. És a Filippi 3.10-ben ezt olvashatjuk, hogy megismerjem őt, és az ő feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben való részesülésemet hasonlóan lévén az ő halálát azért imádkozott, hogy megismerje őt, és az ő feltámadásának erejét. Isten azzal az erővel akar bennünk munkálkodni, amivel Jézust feltámasztotta a halottak közül. És ez, ez nagyon bátorító lehet, hogy képzeld el ezt az erőt. Ezt se tudjuk képzelni, hogy ez, egy, ez milyen erő, ez, ez mikre mit, képes, hogy Isten tényleg bármit megtehet. És Isten azt mondja, hogy én e, ebbe az erőbe bízatok hogy ez legyen a ti erőtök, hogy ezáltal éljétek az életeteteket, és ne a, a saját képességeitekből. Mert ez az erő sokkal többre képes, mint a mi erőnk. És ha itt a Bibliád, akkor lapoz velem a kettő krónikák 20-ban. És... Nagyon bátorító volt, most a napokban olvastam ezt a történetet, és az első verstől, hadd olvassam fel nektek a, a 20. versig, jó? Történt ezek után, hogy hadba vonultak Jósefát ellen a Moábiak, és az Ammóniak, és a Meúniak egy részével együtt. Amikor megérkeztek és jelentették Jósefátnak, hogy a tenger túlsó széléről nagy sokaság jön, ellene Edomsz felől, és már hat Szón, Támárban, azaz Én Gediben vannak, megijedt Josáfát, az urat kezdte keresni, és bőjtött hirdetet egész Judában. Összegyülekeztek a judaiak, hogy segítséget kérjenek az úrtól. Júda összes városából is eljöttek, hogy az úr segítségét kérjék. És felállt Josáfát, Júda és Jeruzsálem gyülekezetében az úrházánál, az új udvar előtt, és ezt mondta, Uram, őseink istene, te vagy Isten a mennyben, aki uralkodsz, a népek minden királyságában, a te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sem állhat meg veled szemben. Istenünk, te ki ennek az országnak a lakóit, Nép, néped Izrael elől, és örökre odaadtad azt barátodnak, Ábrahám utódainak. És itt laktak, itt építettek neved, tiszteletére, szentét, és ezt mondták, ha majd veszedelem, fegyver, ítélet, dögvész vagy éhinség jön ránk, megállunk ezelőtt a templom előtt, és előtted, mert a te neved ebben a templomban van. És a segítségért kiáltunk hozzád, nyomorúságunkban, hallgass meg, és szabadíts meg minket. De látod az Ammóniak, a Moábiak, a Szélyér szé szé hegyvidékének a lakói, akik között van en kiközött között nem engedtek átfonulni az izraeleket, amikor egyik jöttek, és így kikerülték, és nem pusztították el őket. Ezek most azzal fizetnek nekünk, hogy ellenünk támadnak, és, aki, és ki akarnak űzni birtokunkból, amelyet bírtakunkba adtál. Istenünk, ítérd meg őket, mert nincs erőnk ezzel a nagy tömenkel szemben, amely ellenünk támad. Nem tudjuk, mit tegyünk, csak rátekintünk. tekintünk. Eközben Júdaiak valamennyien ott álltak az úr színe előtt, gyermekeikkel, feleségeikkel és fileikkel együtt. Akkor rászállt az úr a gyülekezet jelenlétében Jahazi élre, aki Zekarja fia, az Benája fiam, az fia, az Jeél fia, az Mattanyá fia, Ászá fiai közül való Lévita volt, és megszólalt. Figyeljetek egész júda és Jeruzsálem lakói. meg te, Jósáfát király, ezt mondja nektek az úr. ne féljetek, és ne rettegjetek ettől a mert nem a ti háborútok ez, hanem Istené. Holnap induljatok ellenük, ők a Cic hágón vonulnak, majd a föld, és a völgy végénél, a Jeru puszta előtt át találkoztok velük. Nektek nem is kell majd harconotok, csak vesztegálatok. És néznetek, hogyan szabadít meg benneteket az Úr. Ne és ne lettek, Júda és Jeruzsálem. Holnap vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az Úr. Ekkor Jósáfát arcra a hajolt, és Júda meg Jeruzsálem lakói minnyel leborultak az Úr szín előtt. És imádták az Urat. A keháti és Korah korahi léviták pedig fölálltak, és egyre hangosabban dicsérték az Urat Izraelistenét a reggel fálkáltak és kivonultak Tekó Amikor kivonultak, előállt Josefát, és ezt mondta, hallgassatok rám Júda és Jeruzsálem lakói, higgyetek Istenben, az Úrban, és megmaradtok, higgyetek profitáinak és boldogultak. Bátorítalak, hogy olvas majd el a rész a részét is esetleg otthon. Nagyon bátorító. De, de amit látunk itt, hogy itt van egy hatalmas nép, akik jönnek, akik el akarják foglalni Judát, és, és ott, van, ott vannak a, a, ezek az emberek, azt mondják, hogy végünk, nekünk nincs erőnk. Nekünk nincs erőnk. Nem tudunk szembeszállni ezekkel az emberekkel. Mi mit tegyünk? Mondják, csak rátekintünk, És azt látjuk, hogy ez, ezt a harcot, Isten azt mondják, hogy ez nem a ti harcotok. Ezt én fogom megvívni. És, és ugye az én erőmmel, és ez annyira bátorító, hogy Isten ezt mondja nekünk is, hogy adjatok helyet nekem, maradjatok vesztek, hadd harcoljak én, hadd tegyem én, hadd csináljam én, hadd menjek én előttetek, és csak kövessetek. És, és járjatok ebben, éljünk így. És ez annyira bátorító számomra, hogy hogy így nézni az életünkre, a nehézségeinkre, a problémáinkra, hogy, hogy Uram, oké, én, én képtelen vagyok, nekem nincsen erőm. Én béna vagyok, én buta vagyok, én ügyetlen vagyok, én gyenge vagyok, végem van, már már csak fel akarom adni, én már, már, már nekem annyira nehéz az Uram, és már megint egy nehézség, megint egy támadás. Uram, csak így rátekintek, és gyere, és harcolj értem. És annyira bátorító, hogy Isten harcolt is. Ezeknek az embereknek tényleg nem kellett semmit tenniük. És egy hatalmas győzelmet arattak. Hatalmas győzelmet arattak. De! De nagyon, nagyon nagy tanulság az is a rész végén, hogy mit tesznek, utána Júda királya, mit tesz, szövetséget köt. Egy másik királlyal, Izrael királyával, az ellenséggel. És Isten azt mondja, hogy ez nem jó. Mert megint a saját erődben bízol. És azt mondja, hogy a te próbálkozásaidat össze fogom zúzni. És Isten sokszor az ő kegyelméből megmutassa, összezúzza a mi próbálkozásainkat. Lehet, hogy úgy állsz, hogy uram, miért nem sikerül ez? Miért nem sikerül az? Próbálkozom, de nem működik. Lehet, hogy a saját erődből teszed ezt. És Isten azt mondja, hogy nem. Én ezt nem akarom megengedni. Én összezúzom ezeket. És, és gyere, éld az életedet az én erőmmel. Legyél én bennem erős. És ne te akarj erős lenni. Tehát itt vagyunk, mint katonák. Katonák, akik nem maguktól erősek, akik nem a saját bicepszeiben bíznak, és hogy milyen éles a kardjuk, és hogy milyen trükköket tudnak, hanem az úrban és ilyen katonáknak kell lennünk. Olvassuk a 11. verset. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Egy olyan csatában vagyunk, amiről ha nem veszünk tudomást, vagy ha nem vagyunk felkészültek, akkor pillanatok alatt a Földbe leszünk döngölve, és ott leszünk a porba, és vereséget fogunk szenvedni. Egy olyan ellenségünk van, aki vérszomjas, aki egy vadállat, aki nagyon kíméletlen, aki nagyon hatalmas, és aki nagyon agresszív. És egy olyan ellenfél, aki viszont letenetesen hatékony is, tehát nagyon jól csinálja azt, amit csinálja. Tehát nagyon ügyes. Lehetne tőle tanulni a hatékonyságból. Mert nagyon-nagyon-nagyon mert hatékony. Azt írja róla az első Péter 58. 8 ban azt olvasjuk róla, hogy Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán, szerte jár, keresvén kit elnyeljen. A János 10-10-ben, a János Evangélum 10-10, ezt mondja róla, a tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon, őjön és pusztítson. A Máté 7.10-ben ezt olvassuk róla. Őrizkegyetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Tehát olyan ellenségünk van, aki, aki ráadásul még okos is. Aki, na mondjátok srácok! hogy jó sok Szóval olyan ellenségünk van, aki nagyon felkészült, aki nagyon ravasz is, és féle tudja vezetni az embereket, meg tudja lepni az embereket. És egy olyan, olyan csatába vagyunk, amikor az ellenség minden eszközbe fog venni. Nem csak a hatalmát, nem csak az erejét, nem csak azt, hogy ő, hogy ő mennyire mennyire ravasz, hanem mindent, amit be tud vetni, be fog vetni. És lehet, hogy nem tud legyőzni, megpróbál az erejével, akkor majd megpróbál becsapni. Akkor úgy jön, mint a világosság angyala. Úgy jön, mint a, mint egy bárányka. Jaj, cuki. Igaz? És úgy jön, mint egy, ah, egy csinos lány, egy csinos, jóképű fiú. És ugye, megpróbál, megpróbál szétszedni. Megpróbálja az életedet tönkre tenni. És próbálkozik. És nagyon érdekes, hogyha megnézed az apostolok cselekedeteit. Ez egy nagyon jó példa rá. Hatalmas üldöztetésben vannak az apostolok, azok, akik követik Jézust. Megölik Jakabot, elfejezik, Istvánt, megkövezik. És hatalmas üldöztetés. De mit látunk? Az egyház erősödik. Egyház növekszik. Nem állítja meg őket. Péternek azt mondják, hogy fogjátok be a szátokat, ne, nem hirdetetek az evangéliumot. Ne beszéljetek soha többé Jézusról. Kimennek, és még inkább nyomják. És, és hirdetik az evangéliumot. És nem állnak meg. Nem félnek. És, hata, és terjed. Mi történik? Megpróbál a gonosz belülről bejönni. Ugye jön Anániás és Szafira, és próbálnak egy ilyen hazugságot, Behozni az egyházon belülre. És, és próbálják ugye belülről szétrombolni az egyházat. Próbálják belülről behozni a kovászt, a bűnt. Ugye Isten kegyelméből ezt is megállítják, és, és Péter szavára ugye meghal mind a kettő. vigyázzatok! De a az nagyon-nagyon ravasz, és mindent megpróbál, hogy, hogy legyőzön. És ezért fontos, hogy ahogy majd nézzük ezeket a fegyverszeteket, ezeket a ruhadarabokat, a páncélokat, hogy ezért fontos, hogy felvegyünk, felvegyük ezeket, hogy felvegyünk készülve. Mert, mert a gonosz megpróbál téged is, és engem is állítani. Nézzük a 12-es verset. Mert ami Harcunk nem test és vérelem folyik, hanem erők, erők és hatalmak ellen, sötétség világainak urai és gonosság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Tehát ugye ez a csata, ez nem egy látható csata. Ez a csata, ez egy szellemi csata, a szellemi világban történik, és van egy könyvem erről, szigorúan 18-7 felüllyeknek, de lehet, hogy inkább 21. Én elolvastam olyan jó felét, de én is inkább letettem. Tehát félelmetes. Nagyon leírja ezeket a sötét dolgokat. Kicsit ilyen karizmatikusak. <gül> Tehát lehet, hogy kicsit túlzásba esik, és nem biztos, hogy jó ezt olvasni, de te inkább utasállom. Tudjatok, nincs is ilyen könyvem. <gül> de de annyiból jó, ahogy, hogy tényleg egy picit az ember így elgondolkozik, vagy szembesíti azzal, hogy srácok, hát mit csinálok én ebben a világban? Mit csinálok én ebben az életben? Hogy hogyan járom az életemet Jézussal? Hogyan indulok a napai, napoknak? Hogyan indulok neki a szolgátomnak? Hogyan, hogyan szolgálok? Hogyan életem az életemet? És felveszem ezeket a fegyverzeteket? Felveszem ezeket a ruházatokat? Vagy csak, tehát felkészült katona vagyok, csak úgy élem az életemet. Úgy, úgy sodor minden hullám. Egyszer ide, egyszer oda. És esek az egyik helyről a másikra, és bukok, és bukok, és bukok. Ez a, ezt a csatát nem tudjuk megvívni az értelmünkkel, a képességeinkkel, az erőnkkel, a fizikai erőnkkel, a testi adottságainkkal. Hiába gyúrsz, ez nem fog menni. Hiába vagy erős fizikailag. Itt ez nem számít. És, és szokták mondani azt, hogy mi lenne, hogyha megfordítanák azt, hogy, hogy a szellemi tested helyet cserélne a fizikaival, és hogy mennyire lenne az erős. Hogyha az láthatóvá válna, hogy na, kockás a hasad, milyen a bicepsed, a szellemi bicepsed milyen, mekkora nagy. Mert a, a testi nagy, de hogy milyen a szellemi. Ha ez egy picit így megcserélődne, lehet, hogy egy ilyen kis, vékony kisizém olyan lennék, mint a kis pannánk, tudod, bár a pannanizmus. De, de tudod, ez a kis víznek is gyerek, aki úgy az első szélre így összeesik. És tudod, nagyon jó, hogy benne van ez a, ez a pár hogy pár leírta ezt. Mert érdemes ezen elgondolkoznunk, hogy felkészültek legyen. Att a belső emberünk. Nézzük a 13-as verset. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdvén megállhassatok. fel kell vennünk ezeket a fegyvereket, a ruhákat, hogy ellenállhassunk. Ott fognak jönni ilyen gonosz napok. Fognak jönni. Ha te jársz az úrral, ha szolgálod őt, ha akarod őt, ha a szíved érte, akkor, akkor fognak jönni ilyen nehéz, nehéz időszakok, amikor a gonosz kikér magának. Amikor azt mondod, hogy te is, még most mi van még? És Ilyenek, ilyenek el fognak jönni az életedben, És ezért fontos, hogy fel legyünk készítve erre, hogy amikor jön a nehézség, amikor jön a támadás, akkor ne, érez, ne érjen meglepetésként. Ne állj úgy ott, hogy na, most mi van, és hova menjek, most mit csináljak? Kit hívjak föl? Hogy milyen tablettát vegyek be? Mert nem, egyszerűen csak jön, jön, a támadás. Jön az a gonosz nap. És katona, egy katonát ez nem érte váratlanul. A katona kész volt. És edzettek rá, készültek rá. Szerintem ezek, amikor mi összejövünk bibliórázni, ez a kondi terem. Ez egy része, ami felkészülésünknek. Uram, amikor? tudjuk? Jöttem gyúrni. Hova mész? Nem akkor, hogy hogy hova mész, akkor hogy megyek gyúrni. És akkor, hova? Hát a Golgotában, itt a paros utca 73-ban. Jövünk el. Ilyen szellemi gyúrás lesz most. Felkészülünk. Amikor otthon olvasod a Bibliádat, akkor az is az, amikor imádkozol, amikor dicsőítesz, amikor elmész egy konferenciára, az a edzőtábor. Az az edzőtábor. Bár Vajtán van rendes konditerem is. Olyan. Igen. <gül> És de, de szükséges. Nem biztos így vagy vele szerintem. Elmész egy konferenciára, és grúgyössz haza, hogy oh, fú, megyek az olimpiára, és kilóg a az majd a sátánt a fészkéből, és legyőzöm őt. És hogy, hogy ott vagy, és olvasod az igét, és Isten szóhozad, és hogy megerősödsz ebben. De ez szükséges azért, hogy meg tudj Ha nem teszed, ha nem vagyunk ebben Isten jelenlétében, nem vagyunk az ő közelében, ha nem hallunk tőle, ha nem táplálkozunk vele, akkor el fogom bukni. Akkor, is, akkor a gonosz nagyon könnyen le fog győzni minket. Nézzétek ez jó példalá. példa, Példa Józsué könyve. Foglalják el az ígéret földjét, átjönnek a Jordán folyón, ott állnak egy hatalmas város állam, Jerikó. Megerősített várfalak, vitéz katonák vannak, felkészültek, ott vannak a, a Izrael, ott van néhány kis kövecskével, meg kis nem tudom, tehát semmi, semmiük nincs. Tényleg. Semmiük. És akkor ott, ott vannak, hogy nem is látják a tetejét a várfalnak. Mi, mi történik? Ott vannak, Istentől hallanak, hallják a tervet, hallják, látják a víziót, mit kell tenni? Ott vannak Isten jelenlétében, Isten közelségében, és jön a csata. Isten azt mondja, hogy ezt tegyétek. Oké, Uram. Megyünk, és járják körbe a város. Minden nap egyszer, utolsó napon, hétszer. És a végén megfújni a kürtöket, és kiáltani, és leomlanak a várfalak. Ez volt a terv. Kész. És sikerült is. Győzte, Győztek. Leomlottak a várfalak. Eltelik egy kis idő, és jön a következő. Ja, van itt egy kis porfészek. Mi is a neve? Nem ja, is tudom, mondjátok már meg mi is. Ja, igen, aj, igen. Már valaki ugorjon át, aztán ezért rúgja szét a várfal oldalát, aztán majd gyertek vissza. Igaz? Nincsenek ott Istennel, nincs semmi terv, nem hallják, hogy mit csináljanak, hogyan. Ábízakodnak, és puf, vereséget is szenvednek. És jönnek vissza, hogy jó. Na ez van. És ugye, köze mi történik? Ott van a bűn a ugye, Ákán, Elvette az Istenek szentelt dolgokból és, és, és teljesen távol vannak Istentől, mert nem kértek el Istentől semmit, és vereséget is szenvednek. Aztán mi történik? És azt mondja, hogy tisztítsátok ki a tábort, és ez a terv. Csaljátok ki őket a városból, a csapatnak a másik fala legyen a város mögött, kicsajátok őket, és akkor akik ábújtak, támadják meg a várost is. Puff. El is foglalják a város, Győztek. Ugye, ott volt, amikor megint Isten szólt, akkor ott voltak vele közel, volt egy terv, volt egy haditerv, hallottak Istentől, akkor megálltak és győzedelmeskedtek. 14-es verset, és akkor itt van az első felszerelés. Álljatok meg, tehát, tehát felüvesz minderekatokat, igazság szeretettel, és magatokra öltvén, ja, bocsánat, hogy meg, tehát felővezvén derekatokat, igazság szeretettel. Tehát ez az első, az ő volt az első ruhadarab, ami nagyon érdekes, nem egy látható ruhadarab a katonán, hanem ez egyszerűen ugye, ebbe tűrte be a ruházatát, az alsót, a főső ruházatát, és ugye ez fogta össze a ruházatot, ezért tudott biztonságosan mozogni a katona, ezért tudott futni, ezért tudott harcolni, és stabil volt. Az marad az, amikor csúszkál a katyád, igaz, az, mindig, felleg amikor kicsit lefogyok, ilyen is erőfordul, és ugye ez mindig ilyen, ah, ez egy mindig így lesz, és ez egy olyan rossz érzet. Az a biztosunk oké, ott van. És a katonának ez rettenetesen fontos volt. Tehát gondoltatok, hogy csúszkan a katyám, azért valaki, Jó, meg ő az ellenség, és hadonászok a karddal. Ezeket meg kellett állni. Dávid el eltom, képzelsz, ilyen, el tudom elképzelte, hogy ott van Dávid, és harcogóriátelen lecsúszó katyában. De Ez a kifejezés egyébként máshol is szerepel az igében, hogy övezzétek fel magatokat. És ez mindig azt jelent az igében, hogy késznek lenni, vagy ilyen stabilnak lenni, vagy ilyen indulásra késznek lenni. Hogy amikor azt mondják, hogy megy, akkor megyek, akkor indulok. Hogy nem érte őt semmi váratlanul, sem egy támadás, vagy egy új szituáció, vagy egy új helyzet. És ez az első úgymond ruházatunk, vagy fegyverzetünk az igazság szeretetnek az ővel. Szeretni az igazságot. Tudni az igazságot. A gonosz tudjuk, hogy ő a hazugság adja. és Ő megpróbál mindig hazudni nekünk. És tudod, amikor mi, mi csak bereg, el tudod ezt képzelni? Biztos, hogy talán voltál így, amikor hazudtak neked? Amikor hazugságba vagy. Az azt gondolod, hogy, hogy az az ember valami rosszat tett, mert hazudtak róla. Vagy amikor ilyen fél vannak. Most éppen voltam napokban Kata jött föl, hogy a Hanna valamit mondott neki. Ilyen volt a fejem. Hanna, hogy mondasz neki ilyet? Hanna, gyere ide. Még az ott a szerencse, hogy uh, volt egy kis idő, még a Hanna felétek a kertből, Na, mi volt? És kicsit lehiggadtam, elszámoltam, sokszor tézik. És akkor megmondja, hogy mit mondott. És egész valami mást mondott, mint amit a Kata mondott. Na, és akkor egyeztetjük a kettőt ilyenkor. Tudom, mit mondott? Na, és jó, de én azt hittem, hogy. És tudom, amikor... És ez egy, ez egy hamis információ volt számomra. És akár cselekedhettem volna szerint, a hazugság szerint. És annyira olyan hogy belegondoltam, hogy ah, most mi lett volna, hogyha most Hannát megbüntetem ezért. ha tényleg azt mondja, az, ma no, ennyi honnan nem mondjuk. De ő nem azt mondta. Csak valami egészen más, ami aztán a Kata összerakott abban a mondatból. Csak néhány szót kirakott, vagy kihajott belőle. És ugye te sok szoktak ilyet csinálni. csak szeretetből. <gül> És milyen rossz nem amikor így hazugságban vagy, amikor becsapna, vagy nem is azt mondta, nem is úgy gondoltad. hogy én azt hallottam. És hogy a gonosz elhitet valamit, hogy behoz valamit az életünkbe valakiről. Vagy amikor Istenről gondolunk valamit. Vagy magunkról. Vagy az Istennek a felénk érzett szeretetéről. A gonosz az mindig megpróbálja ezeket elferdíteni. Ne hogy úgy a bőről, ah, ez nem számít, el fogja azt nézni neked Isten és ugye mire indítasz? Vagy, vagy pedig azt is mondja, hogy á, van kegyelem, tudod, van kegyelem. Akkor azt megpróbálod félrevezetni és nekünk az igazságba kell lennünk, az igazságban felövezni magunkat, hogy, hogy olyan felkészültek vagyunk, amikor jön ez, akkor hallok valamit, akkor, akkor tudjam, hogy Isten mit gondol például rólam. Hogy mit gondol egy helyzetről, mit gondol a hazugságról, mit gondol a bűnről, vagy, vagy, vagy az ilyen dolgokról. És az igazság, ha, ha, ha, ha ismerjünk, meg ha ragaszkodunk hozzá, akkor az össze fogja tartani az életünket, mint az ő. Az ő a, a katonának a felszerelését. Tartja a kardot, tartja a ruházatát, és biztonságosan megáll a csatában. És ha jön az ellenség, akkor tud védekezni. Én nem kell foglalkozni mással, mert tudom az igazságot. És nem vagyok, nem kételkedem benne. Hogyha ha ez az igazság nincs ott az életünkben, akkor ugye ez nem tudja összetartani. Akkor kételkedünk, hogy jaj, most ez miért történik? Jaj, ez most miért van? Rögtön elbizonyítunk. De az igazság az össze fogja tartani az életedet. Na. Menjünk tovább. Nézzük a következőt. Megigazulás páncélja. A páncél a belső létfontosságú szerveket védi, és legfőképpen a szívet védi. Ugye a szív jelképezi az érzéseinket, az érzéseket. A, az állenség ugye a szívet fogja támadni, mert ez, ez halálos. Cél az halálos. Bejön, és cél az a szívre. Ha ezt akkor vége. És hogy erre szolgál a megigazulás páncélja, hogy védje a szívünket, védje, a, a védelmezd az érzéseket. A gonosz nagyon szeret adva el hogy azt mondja neked, hogy nézz magadra, Gondolkozzál már el ezen, hogy te milyen vagy. Te mondod magad kereszténynek. Te ezt elhiszed, hogy Isten ezt meg fogja neked bocsájtani. Hát ezt a bűn biztos, hogy nem bocsátja meg meg Istenet. Hát ilyet senki nem tett, mint te Senki nem olyan rossz, mint te. Mindenki a gyülekezetbe, sőt, még az utcán az a hitetlen is különben állat. Ugye a gonosz jön, és próbálja, próbálja megzsarolni, próbálja az érzéseidet, hogy a szívedet eltalálni hogy ebbe elbizonytalanodjunk. Tudnunk kell, hogy, hogy amikor ilyen érzéseink jönnek, hogy az hazugság. Hogy nem, nem az érzéseinken múlik az, hogy most mi megyünk a mennybe, vagy nem. Nem az, hogy én hogyan gondolkozok magamról. Hogy hogyan érzem ma magam. És nem is az, az alapján, hogy ma hogyan cselekedtem. Uram, ma egy pocsék napom volt. Ma nagyon elrontottam. És, és az érzéseim azok mindennyi betalált. De, de nem azért igazulok meg, hogy hogyan érzem magam. Isten nem azért bocsájt meg neked, te hogyan érzed magam. Milyen, milyen, nap, milyen, nap, milyen napjaid vannak most? Rosszak. És elmúlt hát, az is. És, és az elmúlt évet, az is. Lehet, hogy már régóta ilyen. És? Ez alapján fogsz megigazulni. Nem. Nem ez alapján. Mert el vagyunk rejtve Krisztusban. Róma 8.1 azt mondja, hogy nincs az, azért immár semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Nem az a kérdés, hogy hogy érzed magad? Hogy miké az érzéseid? Hanem az, hogy hiszel el. Isten nem az, Jézus nem azt fogja kérdezni, hogy jól érzed magad? <gül> Akkor bejöhetsz. Hanem az, hogy hiszel benne. És tudod, az, az érzéseink, azok nagyon sokszor ilyenek. De épp ezért ugye védjük. Mert sokszor ezért ilyenek az érzéseink, hogy hogy most Isten vajon mit gondol. Hát Isten ezt gondolja rólad. Hogy te Krisztusban vagy, és nincs már semmi károztatásod. Nincs. Én elvetettem a te bűneidet olyan messze, mint amilyen van a keret a nyugattól. A tenger mélyére vetett. Ha a bűneit is karlátvöröseként, akkor is megmoslak. Hó fehérre fehérvebbre, mint a hó. És ezért igazolunk meg. És nem az érzéseink. De véd, hogy védenünk kell a szívünket. Ezzel a páncéllal. Mert a gonosz azt megpróbál majd kárhoztatni embereken keresztül, helyzeteken keresztül. De, de vigyázz, óvd a szívedet. Ugye mondja is az ége, hogy minden féltetett dolognál jobban óvd a szívedet. Mert onnan indul ki az élet. Óvd meg a szívedet. Vigyázz rá. És ezért fontos, hogy legyél stabil az igében. Ugye, ezek, a, ezek a ruházatok igazából egymásra épülnek. Mindegyik nagyon fontos. Nézzük a 15-ös verset. Fásarozva a lábatokat Békesség evangéliuma hirdetésének készségével. Ez a sarú, ez egy vastag, talpú, erős lápelék volt, nem olyan, mint amiben mi járunk. Az a gazda, mint ma, hát nagyon elkopott. Nagyon elkopott. Ez egy nagyon olyan cipő volt, vagy sarú, ami, amiben nagyon biztosan meg tudtak állni, ami adott nekik egy stabilitást a harcban hogy nem tudták olyan könnyedén ellötni őket, hanem ott álltak biztosan. És tudod, nagyon érdekes ez, hogy ez evangélium hirdetése, ez a, a sarul, békesség evangéliumnak a hirdetésével. Amikor mi hirdetjük az evangéliumot, és ezt láttuk egy picit a Félipi levélben, most egy kicsit így Kettőt párhuzamosan tanítom, és nem tudom, hogy mikor mit tanítottam melyikbe. De azt hiszem, hogy abban mondtam, hogy, hogy amikor mi szolgálunk, akkor ez egy jó terápia sokszor. Az ugye, amikor ott van a példa, hogy aki mást felüldít, az maga is felülül. Miért mondom ezt? Hogy amikor az Evangéliumot hirdetjük, az minket úgy megerősít Istenben. Biztos voltál így. Meséltél valakinek Jézusról, beszéltél valakinek Istenről, elmondtad az Evangéliumot. A most volt ezen a szappan tanfolyamon, és hívott, és mondt, hogy annyi minden történt, és öt emberre tudtam bizonyságot tenni, meg elmondtam az Evangéliumot. Meg azt kérték, hogy ki vagyok, de mondtam az Evangéliumot. És tudod, ilyen így jött haza, hogy a. és szappan ah, azt is tudom. de hogy ott vannak a dobozai, megnézhettek egyébként. De, ez tényleg egy olyan olyan része az életünknek, amikor, amikor mi ezt tesszük, az, hogy megerősít minket Istenben. Ez ad egy ilyen stabil, stabilitást az életünkben. Próbáld ki. Menj és mondd el valakinek az evangéliumot. És hiszem, hogy ezért is sokszor fontos, hogy mondjuk az evangéliumot. Nem a, most ez forránk, nem azért, hogy valaki ha megtérje megtérjen, Azért, persze, de hogy Sokszor miattunk is. Mert amikor szolgálunk, akkor mi magunk is felüdülünk. Amikor mi elmondjuk, mi magunk is erősödünk ezen keresztül. És látunk egy jó bizonságot. Hogy Isten hogyan használ, hogyan munkálkodik. Hirdesd az evangéliumot. Legyen ott az életedben. Mondd el az embereknek. 16. vers. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Hitpajzsa. Ez egy olyan pajs volt, ami körülbelül másfél méter magas, fél méter széles, bőrből. A csata előtt beáztatták vízbe. És ezt már biztos láttátok ilyen aszterixbe, hogy nem tudom, mentek a római katonák. Elsősor felemelte a pajzsot. És a föl, mögöttük meg föltették. Föl és ugye egy teljes védelem volt minden részről ugye oldal, sok is és egy teljes burok volt felettük és jöttek a tüzes nyilak és kész, nem tudták őket megsemmisíteni. Ugye ezek a tüzes nyilak, amit a gonosz kilő, kilő ránk Olyan nyilak, amik a legváratlanabb helyzetbe jöhetnek. Aki, amik ilyen. De akkor nagyon kegyetlenek. Ezek a tüzes nyilak, még egy ilyen kis fokozás. És nem csak egy sima nyil, hogy kilőránk a gonosz, hanem, ez egy ilyen tüzes, milyen veszélyes, milyen kegyetlen. És ugye jöhetnek, jön egy gondolat, dicsőítesz és jön valami őrült gondolat. Jön csak meglátsz valamit, de, de azt mondja, hogy más nem tud csinálni, ugye ezt a hit pajsot fölemelni, és ezzel védekezni. És egyszerűen, amikor jönnek ezek a gondolatok, jönnek ezek a támadások, felemeljük ezt a pajzsot. És talán ez egy jó képe, hogy ez az egész gyűli felemelé, hogy nem csak magamat véden, de abban lett hogy védem a másokat is, akik mögöttem, mellettem vannak. Ugye itt ezek a katonák védték így egymást is. És mi? hogy ja, mit Nem tudom, mi történik, de én hiszek benned, tovább akarok menni. Hiszem, hogy Jézus meghalt a bűneimért, Hiszem, hogy, hogy mindent a javamra teszel, hogy javamra fordítasz. Oké, Uram, megyünk tovább, lépünk tovább. Ugye, hittel nem értjük, lehet, hogy nincs is rá magyarázat, nincsenek is rá. miértek, lehet, hogy nem is tudjuk meg, miért volt. Csak jön, oké, nem marad más. Csak hogy hiszünk, Uram, hogy én hiszek benned. Nem értem, nem értem ezt az egészet, a körülményeimet, nem értem ezt az embert, de akkor megyek tovább által lépünk, lépésről lépésre, lépésre. És, és ugye ezzel, ezek a akkor megvédjük magunkat. És nem engedjük, hogy eltaláljanak. 17. vers, üdvösség sisakja. Vegyétek fel az üdvösség sisakját. De a sisaknak nagyon fontos szerepe volt, hiszen a, fej, a fejünk ő. nagyon fontos. Nagyon sérülékeny ott eltalál egy ütés, kész vége. A sisak jáképezi hogy védi a mi gondolatainkat. Ilyen, ha rosszul gondolkozunk, a harc rögtön És most beszéltünk erről a Filippi levélben, és az Epizusi levélben is volt egy picit szó erről, hogy változtassuk meg a gondolkodásunkat. Mert amikor mi megváltoztatjuk a gondolkodásunkat, akkor Isten jön, megváltoztatja a szívünket, és megváltoztatja az érzéseinket. De a gondolkodásom, módomat nekem kell megváltoztatnom. És ugye védeni, védeni a kis fejecskénket. Hogyan gondolkozom? Mit engedek be a fejembe? Milyen tanácsokat? Kitől fogadok el tanácsokat? Mit olvasok, mit nézek, stb. stb. Mert ugye meg fogja határozni, hogy hogyan gondolkozok. Milyen blegykát fogadok be? Ó, oh, ezt mondták. Képzeld el, ez az, az ember ilyen. És ugye így fogok gondolkozni az emberről. És ott a Filippiben azt mondja, hogy így változtassuk meg a mi gondolkodásunkat. Hogy, hogy ne legyünk ilyen dicsőségvágyból, vagy dicsőség hanem ne tegyünk, tegyünk semmit dicsőségvágyból, vagy önzésből. Legyünk, vagy hasonlítsunk Jézusra, aki megüresítette magát. Ugye így gondolkozni. És nagyon sok mindenre ott Pál mondja, hogy ekép gondolkozzatok, vagy változtassátok meg a gondolkodásokat. Véd, védd a fejedet, a gondolkodásodat. Hogyan gondolkozz helyzetekről? És itt konkrétan, hogy ez üdvösségünkről van szó. Hogyan gondolkozom? Je, úgy, hogy Isten ezt mondja. az igen, ezt tanítja nekem. Ha hiszek Jézusban, akkor megmenekültem akkor üdvösségem van. Az üdvösségem nem az én cselekedeteimben van, nem az én erőmben van, a képességeimben, azt, hogy miket tartok be, milyen szabályokat, hanem egyszerűen az üdvösségemet megkaptam kegyelendől. A következő a kart. Ez egy olyan kicsi kart volt, ami kb. fél méter hosszú volt, és közel közelharcra használták. És főleg arra használták, hogy szúrjanak, nem vágni szúrni. Védekeztek, tehát egy közelharc, Védekezés, támadás. Védekezés, támadás. És ugye, ez az Isten igéje, ez a fegyver, ami nagyon hatékony a bűn ellen. Az Isten igéje. Olvasod az igét, és Isten rá fog mutatni. Képzeljétek el, hogy valamelyik reggel olvastam éppen a krónikákat, és Isten azt mondta, hogy kellett neked a bűn pártolod, és az Isten gyűlölött. Oh, és mondom, hogy mikor csináltam ilyet? És Isten valamiért rámutatott az életemre egy helyzetre, amiben, ha nem teszem meg, akkor, ha nem lépek, akkor, akkor a bűnt pártolom, és én is mint egy bűnösé válok. És mi hozott ki ebből? Az Isten szava, az Istennek az igéje. Olvastam, és Isten szól. És bűn az életedben? Olvastad a meg, Vagy Nem tudod, hogy az jó vagy rossz? Olvasd a szikét. és ez igen meg fogja neked mutatni, hogy mi az, ami Istennek kedves, és mi az, ami nem. Jézus hogyan védekezett, amikor a gonosz jött ellene? Ugye Máté négy, egytől tízig. Jött lélektől pusztába Jézus, elragadtatott, jött az ördög, és akkor Mondta neki, hogy már itt van 40 napja nem ettél, mondta köveknek, hogy legy, báltozzanak kenyérél. És is azt mondta, hogy nem csak, hogy meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ekkor mit csinál a gonosz? Akkor azt mondja, hogy felviszi őt a templom tetejére, és azt mondja, ha Isten vagy, akkor vesd alá magadat, mert meg van írva. Ugye az ő angyaljának parancsolt feladat, és kézen hordoznak téged, hogy megnézhessd lábodat. Jön, jön a gonosz, és milyen ijesztő, hozza az igét, hogy felhasználja. És a következőben is, ugye Jézus aztán válaszolt, de meg írva, hogy neki sérülsz az uradat, a te Istenedet. Akkor az ördög elvitte egy magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát, egy dicsőségét, és ezt mondta, mindezeket neked adom, ha láborulva imádsz, imádsz engem. Ugye nem működött ez sát nem bepróbálkozott egy másikkal. Itt van minden, tiéd lesz. Um, és Jézus megint az igével. Megvan írva. Megvan írva. Az uradat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Megvan írva. Legyél az ige embere. Legyél az ige embere. Ez annyira fontos, hogy ásd bele magad az igében. Adj arra időt. És ez annyira fontos. Tehát, Oké, okay, én már ugye, olvasgatok, meg olvasom. Igen, csináld. Mert lehet, hogy nem fogsz rá emlékezni, ugye sokszor elmondom, hogy mit olvastál egy héttel ezelőtt, de, de az ott van, és a lélek emlékeztetni fog, amikor kell. És legyél benne az igébe, kérlek, szánd rá szándod az idődet. És fejezzük be, gyorsan a 18-tól 24-ig. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozatok mindenkor a lélek által. Éppen ezért legyetek éberek, teljes átotossággal, könyörögve az összes szentekért. És én értem is, hogy adassék nékem az ige, ha szóra nyitom számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követve, követte vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Hogy pedig ti is megtudjátok, mi van velem, és hogy élek, mindent elmond megtektük, Hiósz, az úrban szeretett testvér, a hűdiakonus, aki éppen azért küldtem hozzátok, hogy értesüljetek helyzetünkről, és megvégigasztalja szíveteket. Békesség a testvéreknek, és szeretett hittel együtt az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi úrunkat, Jézus Krisztust. Amen. Íme az a fegyver, ami a leg lehetetlenebb és a legsegélytelenabb seg, csatában is meg tudja fordítani a csata kimenetelét. Van egy ilyen mondás, miatt imádkoznál, nem tehetsz más, mint imádkozol. Imádkozz. Legyen időt. És uh, amit, ami az én vágyam most, és, és azt gondolom, hogy Isten erre bátorít minket, és szeretném ezt tenni ezen a nyáron, uh, péntekenként, és hogy, hogy imádkozzunk, hogy össze fogunk jönni egyrészt az órá előtt már fél öttől jövő héttől. Től kezdve, félöttől, és imádkozzunk félöttől fél hatig, a gyülekezetért, a városért és szükségekért, egymásért. De szeretném, hogyha majd az órák végén is szánnánk el egy kis időt, hogy imádkozzunk, és lehet, hogy majd csinálunk olyan alkalmakat, amikor nem lesz kedvem készülni, amikor imádkozni fogunk csak. Amikor, tehát amikor azt mondom, hogy most csak ima lesz, na persze nem volt kezdve, kezdve készülni, vagy nem volt ideje. De, de szeretném, hogyha imádkoznánk. És hogy bátorítson, hogy én hiszem, hogy Isten fog munkálkodni, látunk majd dolgokat. És egyes beslések szerint az első 270 évben körülbelül 6 millió keresztény töltek meg a hitük miatt. Nem véletlenül jepál, hogy kell bátorság, úgy imádkozzanak bátorságért. Azzal, amikor ők bizonságot tettek, az könnyen az életükbe kerülhetett. Nekünk ma, hála Isten, nincs ilyen támadás. De a gonosz mindig tudja, hogy mi az ami az a jó módszer, ami az embereket a, arra késztesse, hogy féljenek, hogy félelmet kell bennünk, hogy nem merjünk beszélni Jézusról. Hogy elérje azt, hogy nem beszéljünk Jézusról. És a félelemnek egy másik formájával jön, nem azt mondja, hogy megölnek, hanem azt mondja, hogy jaj, mit fognak mondani, jaj, ki fognak nevetni, és jönnek ezek a gondolatok. És lehet, hogy nincs igazam, de sajnos elképzelhető, hogy a sátán több embert hallgattatott el ezzel a fajta hazugságával, hogy mit mondanak majd az emberek, mint azzal, hogyha, hogy, az, hogy azzal, hogy meg fogsz halni, hogyha beszélsz Jézusról. Ő nagyon hatékony, ahogy mondtam. De mi rögjük jól hátsó És hogy imádkozzunk. És, és legyünk olyanok, akik imádkozunk. Hogy miért imádkoznánk, nem teszünk mást, mint imádkozunk. És pár is erre kérte ezeket az embereket, hogy imádkozzanak ő érten. És amit most szeretnénk, hogy tegyünk, hogy befejezzem egy imával, hogy jöjjünk össze, és csak röviden néhány dolog ér. Így imádkozzunk. És aztán jövő héten majd próbálom rövidre vágni a biblióorákat. Elkezdjük az első mózes könyvét, és, és szeretnék, hogy így imádkozzunk, és, és hogy bátorodjunk ezen keresztül. Uram, köszönjük ezt az igét, köszönjük ezt a levelet, köszönjük, a, hogy, hogy talán majd egy picit így megkarcoltál dolgokban, az imával, az ideolvasással, a bizonságtevéssel. De köszönöm Uram hogy, hogy mindezek nem ezek miatt szeretsz minket, vagy nem ezek miatt fogadsz el, és nem ez miatt üdvözölünk. Köszönjük, hogy az üdvösségünk az már megvan, az biztos. De köszönöm, hogy olyan sok minden tartogat számunkra, olyan, olyan sok mindenre vezetni akarsz minket, és olyan sok sok kalandot, sok kincset szeretnél adni nekünk. És köszönöm, hogy az annyira értékes, és annyira különleges. És köszönöm, hogy amikor belelépünk ezekbe, amikor megtapasztaljuk ezeket, akkor, akkor történik meg az, hogy ez a, ennek a világnak a szépsége az elkezdett elhalványulni. Mert amit te vagy, amiben te vagy, amiben veled vagyunk, az annyira dicsőséges, az annyira különleges, az annyira összehasonlíthatatlan azzal, amit ez a világ felkínál. Uram, a kegyelmetbe a bízunk, kérünk, hogy így, ahogy most imádkozunk majd, válaszolj és bátoríts minket, hogy, hogy még inkább odaszálljuk magunkat, hogy, hogy meg lesz ennek az áldása itt, ezen a földön is, de legfőképpen majd ott a mennyben. Uram, köszönjük neked a, a bátorítást, köszönjük a kegyelmet, az igédet, áld meg a te népedet Jézus nevében. No